Духане и дъхане За регулиране на дишането в някои случаи се прави духане, а в други дъхане. Духането може да бъде непрекъснато или на пресекулки, но и в двата случая служи за усилване на белия дроб и за пречистване на нервната система, защото е свързано с електромагнитното течение. При дъхането устата е широко отворена и взема такава форма, като че ли овлъжняваме стъкло с дъха си, а въздухът излиза направо от гърлото. Дъхането е непрекъснато, леко и безшумно. То окротява човека. Може да се приложи като метод за успокояване при възбуда и вълнение, защото е свързано с магнетичното течение в човешкия организъм. От една страна дъхането въздейства благотворно върху нервната система и внася хармония в нея, а от друга страна има лечебно действие върху органа, над който дъхаме.